Старий, куди правду діти, любив часами відірватися на хвилину від земного, заглянути в божеське, потолкувати про те і про се, часто вичитане з книг. Матвій хоч не визначався такою вченістю, одначе з приємністю тримав з ним ногу. Дідура лічить ось уже понад сімдесятку, а виглядає молодшим від Матвія – Бороду підстригає, вуса також, чуприна дещо вже шпакувата, але колись, видно, була рудавою, і тому не так помітна сивина. І підбирав її у гарну, опрятненьку стріжку по-старосвітськи. Дідом навіть не випадало його звати, а ще менше випало його звати чарівником чи характерником. Здається, буде правдою, коли назвати його людиною-книжною, вченою хоча бе шкіл тією, що своїм справжнім людським розумом потрапить іноді досягнути значно більшого, ніж інші зі школами. Усе в нього, що в руки брав, спорилось, а тому і пасіка росла, множилась, і давала зиски, тому і дім поставив зовсім не іншим, і ходібка, і сад, і поле. Чарівник, розуміється, чарівник. Бо ось він вичарував з нічого, сливе все те, що іншим ніяк не дається. Тому і Матвій любив того чарівника, саме такого хотів бачити і саме таким хотів бути. Посвоячився було з ним, середушу його дочку Лукію подружив, та Бог не дозволив. Дала йому двоє діток, а сама пішла, невинна і чиста, як голубиця, життя вічне, Розстудившись при пранні білизни зимою, будучи ще нездоровою після народження Василя. Тяжко переживав Матвій утрату тієї своєї дружини. Переживав по-своєму, сам з собою, і в собі, без зайвого слова, але болюче і глибоко. І до цього дня не годен її забути. Все і все пригадує. А інколи доходиться і до відома Насті, а та, звісно, переживає ту вину на інших богодуха винних, звертає, тому їй нелегко водити дружбу з Юхимом, нелегко Василя та Катерину своїми вважати, нелегко бачити Матвієву скорботу, відчувати його тугу за тим, що не вернеться. Бо Настю хоча й любив, але не те вона, зовсім не те, що Лукія – а дід Юліян не дід Юхим. І все інше тут іншою мірою міряється. Словом, такого не вискажеш, але чуття і розум знають усе і мовчазно розцінюють. А дід Юхим сприйняв своє горе смерть дочки по-божому, вірив, що це кара, і шукав за собою вини. І не тільки стратив він Лукію. Старший його син Клим, що його хотів було на високі школи подати – також щось не видержав, щось у нього в голові від високих наук чи від чогось іншого поплуталось, і мусив його до того дому, де лікують нерви віддати. За те казали мудрі люди, що старий з нечистим нюхався, за те і кара Божа. Але хто зна, чи за те? Клим був парубок толковий і вчився незле. І станом був гожий, високий, худорлявий, як і Василь, рудуватий, бігали за ним дівки, а він, деве до попівни, надто гордої дочки отця Клавдія заходив. І так, кажуть, зайшло з ним далеко, що аж до того жовтого дому дійшло. Відмовила, кажуть, мовляв, мужик, а найпатче, кажуть, матушка, тобто мати попівни». Пишна та горда в окулярах, ніяк і чути не хотіла, щоб дочка її Галя, красуня на всю округу, вийшла за мужика. Мало мав радості сієхим зі своїх дітей, але не падав духом. Жив, трудився, шукав правди, тішився, коли щось знаходив. «О, це ти до речі прийшов», – казав старий до Матвія, і радісно при тому сміявся. Мав добру, лагідну і веселу вдачу. Катерино, мерщій та батькові меду. Сідай, сідай, голуби, та розказуй. А я ото сиджу і куняю над книжкою. Придбав, бачиш, нову пасічницьку науку. А та каже, що вулики Дадана вже застарілі, що вони, мовляв, надто бджоли сковують. А вона мусить свободу мати. Більше, мовляв, природи потребує. Спробую, спробую дати їй свободу, ось тільки доживу літа». «А у нас тут бачиш скука. А як там у тебе?»